FORÇA baiana, força, africana, FORÇA DO MAR, DESCARREGA ESSE LEVA PROFUNDO, ಪೋಸಾಫಿಕೋ ಮಾರ ಡಿಸ್ ಕಾ ಗಾಯಸೀಲೋ ಪ್ರಫೂ ದೋ FORÇA DO MAR, DESCARREGA ESSE ದೋಮಾರಿಸಲೋ Leva para o fundo, para o fundo do mar Meu filho, se quer fazer alguma coisa, faz o um bem Não faz maldade, não É pra Bahia, meu mar Quando eu cheguei na Bahia Tome uma água, meu filho Olha, Deus, peça a Deus Me dá bênção a tua força e a tua paz Que eu seja guiada pela tua vontade das mãos Que assim que eu sou feliz Eu deixarei todo mundo que chegar até mim feliz também fazer alguma coisa faz o bem. Não <risos> faz maldade não. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo aos nossos mensageiro divino que nos assiste nesta hora e nesse momento, trazendo força, bênção e proteção que é o corpo do nossos irmãos vigisam. Pedindo ao Janadarte e aos seus guerreiros, ministros e auxiliadores que nos assiste nessa hora, nesse momento, pedindo aos médicos e enfermeiros da espiritualidade que assiste todos os nossos irmãos, Dr. Locard, Dr. Bezerro de Menezes, Dr. Severino Cessa, Dr. Loyola, Dr. Freise, Dr. Claito, Dr. Vaffrido, Dr. Junqueira, Dr. Sala, Dr. Danta, Dr. Otto. Seja bem-vindo nesta hora, nesse momento que nós pedimos a tua paz, a tua bênção, a tua luz. fazendo apresse que eu não sou mestre e Jesus deixou pela terra em benefício de todos os nossos irmãos necessitados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que seja bem-vindo em nome de Deus e em nome de Jesus, que nós pedimos a paz, a bênção a todos os nossos servinhos nessa hora e instante. Seja bem-vindo, força do universo para assistir todos os nossos irmãozinhos nessa hora nesse momento. pedindo a paz, pedindo a bênção, pedindo a luz e a glória da divindade do espaço, que assim seja. Que seja bem-vindo a corrente dos preto velho, a corrente indiana, a corrente franciscana, que assista todos os nossos irmãos nesta jornada, nesse momento, que assim seja. Que seja bem-vindo em nome de Deus, em nome de Jesus. Que seja bem-vindo em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Oh, oh, oh, tia Maria, preta velha da Bahia. Curando, pedindo a Deus e a Jesus a força da paz, da benção e da luz. Em nome de Deus, em nome de Jesus, receba uma paz, receba uma benção, receba a luz e a glória da divindade do espaço, que assim seja. Que sejam bem-vindos esses mensageiros que aqui estão e o que distantes estão. Abrindo A porta da paz, do amor e da felicidade Que assim seja Minha casa tem quatro cantos Cada canto tem seu santo Onde mora o talismento E o divino Espírito Santo Zum, zum, zum Olha lá Jesus quem é Eu juro por Deus As almas inimigos Eu fico em pé Minha casa tem quatro cantos Cada canto tem seu santo Onde mora o talismento E o Divino Espírito Santo Que Deus, Pai Todo-Poderoso Daga a força, a bênção e a proteção Que o corpo do cifre que são Que todos esses mensageiros divinos Abranda, abençoe todos assim da face da terra É que o Pai, o Filho e o Espírito Santo Três pessoas da Santíssima Trindade Jesus Maria José Que abrande todos os meus filhos que assim sejam Nossa Senhora defuma seu altar, para seu santo filho trabalhar. Ela defuma sua aldeia de caboclo, por mal sair o bem e entrar. Que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo traga a paz, a benção, a luz e a glória da divindade. Pai! Todos os meus filhos da face da terra, que assim seja O uh, louvado seja Bem-vindo, seja, vai-me ser <risos> Chegar junto mais eu Garde um abraço de Me Deus. quebrar a costera uh, Esse mais de menino <risos> Que Deus te abrande É coração com coração Na Graça de Deus Dá suas mãos Oh, uh, graças a Deus. Isso, que Deus te abençoe, como é que graças vai? Graças a Deus. Como é que foi, que... menino, chegar até cá? É muito bom. É. O senhor é o tio Mané? É, eu próprio. Pode se sentar, é... tio? É, em espírito, em carne não. Em espírito? Em carne eu burro. <risos> é, e eu só é espírito, meu filho. É tão bom falar com os espíritos, não é? Ah, avô. É, meu filho... O senhor já é avôzinho ou é tio só? Ah, pra mim é tio, é avô, é irmão, é qualquer coisa. Pro senhor fala assim, né? É. é, meu filho, eu gosto de tudo solto. Esse negócio de ficar amarrado é só mico, né, filho? Mico que gosta de ficar amarrado. Na graça dele. E tem muito que não, né? Porque ele se aprende pro rabo na árvore. Sim. Então, como é que está a vida, meu anjo? Qual que é o nome do senhor e que significado tem esse nome para o espírito? Meu filho, eu sou um escravo baiano. Lutei bastante, batalhei bastante, sofri bastante. Que ser escrava, meu senhor, não é fácil, não, não. Mas graças a nós, senhor do bom fim... A luz divina brilha em qualquer lugar, meu filho, que você tiver. Você clamou a Deus, clamou a Jesus. Agradeço muito a Santa Isabel, que foi uma santa libertadora dos escravos. Meu filho, se eu tinha de passar para a Orença, a gente passou. Mas na graça de Deus, na graça de hoje... que hoje os si estão no céu da terra porque tem o céu de Deus e tem o céu da terra os si que caminha aqui hoje eles estão no céu da terra e o que é, flutua no espaço são os si de Deus que está no além do universo que assim seja, filho gosto muito amo muito Todos os dias se eu puder ajudar, meu filho, eu ajudo. Hum. Se eu não puder fazer isso, a Deus faz. Porque Deus é o pai superior do universo, que abrange tudo isso aí, meu filho. Seja os irmão evangélico, seja os irmão batista, adventista, seja lá que for. Seja um bandista, seja todas essas rebichão é para um Deus só, filho. Por quê? Deus é infinito. Deus é misericórdia. Deus é luz divina. Deus brilha em qualquer lugar. Deus brilha em qualquer coração. Seja o filho bom, seja o filho mais menos, seja o filho rebelde. Jesus disse: Não são os são que precisa da cura, são os enfermos, são os doentes, são os cílios problemáticos. E é assim que eu caminho nessa benção divina de Deus, que Deus abrande, abençoe esse aparelho, que me dá a oportunidade de a gente tratar, cuidar, ou dizer uma palavra amiga, ou dar o ombro para o fio chorar. Que isso é, é muito bom Isso é divino, meu filho Agradeço muito a sua participação E agradeço muito a Deus Por eu ter essa oportunidade De você estar dialogando mais eu Que assim seja, uh, não é sempre? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Não é sempre, filho Deus, Graças a Deus Fih Queria perguntar alguma coisa para eu Isso Então vamos lá Se quer fazer alguma Qual coisa, você faz agradeço, um bem Não faz maldade <risos> boa, não linda. Qual que é o nome do senhor e o significado desse nome? Tá. É, mas é baiano, né? Eh, graças a Deus, a oportunidade de eu estar falando com esse aparelho. Ele trabalhava no centro, foi fazer uma busca para trazer os espíritos para comunicar. <risos> Meu aparelho foi a busca me encontrou. <risos> No hayado das águas, eu a deitadinho na cesta. E ela quase que pisou em cima deu, de levou um susto, não pisou, não ia me matar porque eu já tava morto mesmo, já é só espírito, daí só fazia um arrelado nele. E eu vi, liguei filiz da vida, estava com o um lenço apoiado aqui em cima para que eu relaxar-se beneficamente. Porque o espírito não morre, meu filho. É. O espírito só muda de de uma planície, né? Uhum. Eu penso assim que o espírito quando desencarna, ele vai ficar moitado, vai ficar num canto no, ou se vai para o um aprendizado, ou se vai para uma resicagem, ou se ele vai para aprender para ajudar o sítio. Nós quando estava na terra, meu filho. Aqui nessa cidade que murmora, Tenha a estada que desce para o litoral que o cio fala, que foi todos os escravos que fizeram. Quanto cio que deixaram os seus corpos ali. Quanta coisa que aconteceu, meu cio, de tantas antigamente que o cio fazia o trajeto. Hoje o cio voa para o ar, hoje o cio for... É... a viagem no rodador, é ônibus, é carro, é charrete, é tudo. Hoje tem tudo que é tipo de carre aqui na terra, viu? Hoje é até para galopando no azulão, que o senhor fala, o senhor vai para qualquer lugar, na sua bicicleta, na sua motocicleta, nas suas coisas na charretinha. Então tem todos meios, viu? porque Evoluiu bastante. O mundo de vocês evoluiu bastante. Mas evoluiu a espiritualidade também. Porque nós não tá numa madorna, nós tá explorando. Não é? Uhum. Teve os, os preto que é é garimpavo, que ia atrás do ouro, que ia atrás daqui e da cular. E hoje em dia, meu filho, há muita facilidade, mas Fico feliz de transmitir alguma coisa para o povo. Graças a Deus. Que o povo é benção de Deus, o povo é benção da luz. E quem não quer uma luz? Antigamente, o cio andava com as tochas para iluminar. Hoje, o cio aperta qualquer botão e está tudo iluminado. O que é ah, o desenvolvimento das coisas é, mais benéficas, das coisas mais modernas. que na na minha época não existia isso, meu filho. Eita. A nossa iluminação era a tocha. Hum. E hoje o senhor encostou em qualquer lugar tá iluminando. Mas eu acho que a iluminação do céu aqui da terra é uma, filho. Hum. Mas a iluminação de Deus é outra. Hum. Deus é muito pai. Dá com tantos mensageiro, como Deus deixou e eu deixei aqui na terra. Pra ajudar o povo daqui Fico feliz com o meu pareio De poder fazer Essa benfeitoria Pra tanto fio que precisa Aqui na terra o Esteu Se está enfermo, não precisa do doutor da terra Pra cuidar, Sim. tem doutor aqui da terra Tem doutor do espaço Tem muitas coisas, meu senhor Os benzedores de sinhar Como as negaféias Que são benzadeiras de sinhar Cada um Como dizam sim, no seu cantinho, mas fazendo uma benfeituria para todos os sobreviventes aqui da terra. Hum. Eu quero que Deus ilumine e que Deus assista a todos, principalmente você, filho. Hum. Que Deus abranhe e abençoeia sempre. Mir bençãs para você, que assim seja. Não é assim? Ó, oh, graças a Deus. Tá certo assim, meu filho. Graças a Deus. Qual que é o significado da vida? A vida, meu filho, é um trajeto longo às vezes e curto às vezes. Se o espírito volta na terra é porque ele tem que ter mais um aprendizado. Tem filho que fica pouco tempo aqui, os cosminho que é parte tão novinho. Tem filho que tá chegando nos 100 anos, cento e pouco e tá aqui na terra. você acha que o adubo aqui da terra tá muito bom para você vivência há tanto ano, né? Nossa senhora. <risos> Na minha. É o que mais tem, né? Então. Mas é o trajeto do sim, né? Porque você já vem com uma programação para ficar tanto tempo aqui. E tem fio que às vezes vai antes do tempo. É. Tem no descuido. Por tanta coisa que existe, filho. É, opa, isto tá perdido. nas coisas que não deve nas alimentações que às vezes o ciúme faz nos vícios nas mudanças hoje em dia o ciúme é um dono deles o ciúme se bandeia pro canto em recanto quem lhe quer hoje em dia não tem tanta mais segurança como tinha antigamente mas é tudo evolução filho do do dia a dia que eu sempre tá vivendo aqui na terra. É, tá passando por uma é, triagem, né? <risos> é que nem a a boa sementeira, semeou a boa semente, bom fruto se colhe. Se você semeou a semente não apropriada, você não vai ter uma boa colheita não. Uhum. <risos> você tem vai ter prejuízo. E sem a alimentação, né? Nesse mesmo, né? Sim O que é que você acha? Graças a Deus Isso é muito bonito de você sempre agradecer a Deus Porque é o grande comando que está aqui Se não fosse o comando de Deus Eu não estava dialogando com você oh. Com tantos outros que eu dialogo Que eu amo o povo O povo da nação e que o corpo do Cifre que são oh, oh, oh. Graças a Deus Não é isso? Sim. Deus vai ajudar muito a ser Deus vai ajudar muito o povo. Eu digo assim, para esses fios aqui da terra, orai, vigiai toda hora, todo momento, aonde quer que você esteja, porque não precisa ser é, num lugar recíproco. Ou o fio vai no templo, ou o fio vai na igreja, ou o fio vai no terreiro, ou o fio vai em qualquer lugar onde tiver oração. mas na maior natureza. Porque não precisa. Deus é iluminado e brilha em qualquer lugar, meu sinho. Então confie em Deus, confie em Jesus, que você tá livre e liberto de toda a maldade do mundo, que assim seja. Louva a vocês. Como realmente devemos cultuar a espiritualidade? para ter uma vida livre de influências negativas. Meu filho, quando você vai fazer um trabalho, você se prepara eh com tudo que você vai precisar, hum. não é? Não é assim? Sim. E para com Deus também. <risos> A gente precisa eh olhar o campo aonde você tá, para onde que você vai. Qual é a defesa que você tem? Porque se pisar em, em campo minado, meu filho, você sabe que não é uma boa coisa que vai vir ali. Eita. E a maior segurança que meu filho si tem não é a arma, não é o escudo, não é nada, filho. É a benção divina de Deus. Você chamou Deus, Deus está ali qualquer hora que você precisar. E nós mentor também, que tamo nessa parte divina, de iluminar todo o seu beocio e proteger todos aqueles que precisa. Seu, so, tio Manet, pode falar, sim. Dá um exemplo de, dá alguns exemplos de campos minados espirituais eh sobre os quais o um encarnado pode pisar. Tá. Fii. Aonde filho pode pisar é em terra firme, né? Que não tem nenhuma queda para vocês. Não é? É. Pã, eh, como diz, campo minado onde é? Aonde é campo minado assim? Aonde? Aonde existe hoje em dia muita droga, aonde existe hoje em dia muita insegurança. Aonde em dia, hoje, meu filho, você não sabe se você chega ou se você sai. Se você não tiver comando, você não chega até lá. Oh. Ou você entra ou você não sai. E é Deus que está na cabeça de todos vocês. Mas a gente não pode esquecer também que essas pessoas que estão nesse caminho não tiveram uma boa educação. Não tiver uma boa influência, seminaro na terra não permitida para pisar. Mais sete. O tio Mané. Hum. O que que significa ter o comando na terra? Ter comando, filha, você tem que presenciar tudo. Uhum. Desde a hora que você levanta até a hora que você vai descansar. Rezar para o seu mentor, para o seu anjo de guarda... Pedir a benção de Deus e de Jesus... Porque o cio sai e vem para trabalhar... As crianças saem para a escola... É, o cio sai para o trabalho... Vocês nunca sabem se você chega no destino... Quantas coisas que aconteceu... As pessoas invadindo escolas... Com tiroteio... É, chegando em certo lugar... há em busca da fio que você não pode ultrapassar. Então nós pedimos ao comando de Deus fazer uma represária, represária que eu digo, proteger as pessoas. Você tem que estar com um coração de bem, tem que estar com o pensamento elevado e não pode é acreditar naquele tudo que quer, e naquele tudo que vês. Deus é o Pai superior e comanda todos os filhos si da face da terra. Graças a Deus. Tio Mané, qual que é o poder da oração? É, filho, é o de jejum seu. Você levantou, você se preparou, você orou. Foi a primeira coisa que você teve contato, com a luz divina para te proteger todas as hora e todos os momentos. As pessoas a acordar no atropelo, é ter muito <risos> coisa. <risos> é, atropelo, meu filho, é que ele vai cambalhando, sabe? Sim. Né? Então você tem que levantar uma meia hora antes. Meu pareia levanta 1 hora antes do trabalho para fazer oração pro povo. E por que que você não pode levantar 15 minutos para pedir para o seu anjo de guarda acompanhar o cê? Olha! Né? Orou, pediu para o anjo de guarda. O anjo de guarda acompanha o cê. Acompanha, é? O anjo guardião também, hein? Porque se tem dois anjos, o que acompanha o cê? Acompanha-se, filho. Tá certo. O tio Mané. Hum? Qual a diferença entre anjo de guarda e anjo guardião? anjo de guarda, aquele que já foi designado para vir junto com você, uhum. né? Para cuidar da sua matéria, para cuidar do teu espírito, para te fortalecer. Uhum. O anjo guardião é o anjo que se você tá parado num lugar, ele tá umas 10, 20 minutos mais afastado de você. Porque é como se vocês tivessem um vigília, vigiliando a sua casa o dia todo. Ou quando você saiu, ele ficou cuidando. Também é um anjo que faz parte. Né? Hum. Cuidar. Cuidar do ser. É a mesma coisa, um filho da Societe aí, que precisa de segurança, <risos> então daí ele já leva, em seis, sete. Agora, para o seis, um só está de boa maneira, não está? Tá. Tá. Então, sim. o anjo guardião tá cuidando. Ah. E a segurança, né, filha? Segurança. É. Qual a diferença entre anjo guardião e Exu? Eles estão quase na mesma na mesma escala, filha, porque são anjos elevados, mas estão em graduação diferentes. Uhum. É a mesma coisa, o superior faz o progresso da superioridade. O anjo guardião, já é aquele que tá numa mesma escala, que, por exemplo, você tá no top, tem o anjo de guarda lá em cima. Se tá lá no terraço, terraço, que eu digo, ele tá lá na terra cuidando de você. Entendi? Uá. Como é que é a hora da morte? Fii. Eh, tem os anjo que já vem. Vem uma pessoa da família e vem um anjo que vem desligar. Eita. Porque vocês são ligado pelo umbigo. Uhum. Quando vocês dormem, o anjo tá dando da guarda de vocês sair passear, aí você já viu o balão preso? Já. Tá. Então fica aquela ligamento que não foi desligado, né? Então o anjo da guarda sai passear, se dorme e, e relaxa e acontece. Na hora de vocês acordar, o anjo volta. Você já não teve, filho, porque todo mundo tem anjo da guarda e ele guardeu, né? Uhum. Assim que às vezes os esquece de eh descansar e vocês acordam atropelado. Não é? É, você ser com o corpo meio tremendinho assim, filho, é porque um anjo se dispersou lá um pouquinho e daí ele veio correndo porque vocês tinham que acordar. Ó, entendeu? Sim. E da morte tem um anjo que vem fazer o desligamento, vem um familiar junto para acompanhar para fazer o desligamento. Uma pessoa muito Aham. é curta junto que faz o desligamento. Aham. Claro, claro. Diz isso. Eu, eu sou socorrista. Ah. É aí então. Eu sou socorrista bem ah. para acolher nos braço o espírito e levar para ir ser tratado na Mercy que tem de fazer. Uhum. Né? Tem de. É importante uma pessoa ter uma religião? Pois indi. Sim, filho. Se você tem uma religião, isso é muito bom, é muito cômodo. Mas eu acho que Deus não vai eh se negar de ajudar um filho que não tenha religião nenhuma. Hum. Só que vai ser mais difícil de quando chegar lá na no espaço de Deus. Não é pão de que é de fé. Apesar que no espaço de Deus tem centro de Umbanda, tem católica, tem tudo que é tipo de centro lá pro filho eh ser servido agora ele quiser. Aham. Pois. Claro. Mas depende do tempo. Porque tem espírito que fica muito tempo na incubadora. Às vezes a família chora muito e aquilo eh dispersa eles. Ai. Daí eles querem fugir. para ia atender o povo e daí fica eh meio complicado na pousinha que tá cuidando dele lá em cima, né? É. Porque a família não vai poder fazer nada, se Deus desligou, que tem aquele serviço que fica chamando a vez para ajudar a fazer alguma coisa. Se Deus chamou lá para cima porque vai trabalhar lá em cima. Tem tanta filha aqui embaixo que pode ajudar, meu filho. Se quer fazer alguma coisa, faz um bem. Ô, tio mané baiano. Hum. Qual é a melhor conduta da família quando um ente querido desencarna? Sim. É saudade sim, tristeza não, e não ficar chamando, se desfaça das coisas que você tem, porque não é a roupa que vai trazer o fio de volta, é, não fique pedindo para o filho si ajudar a fazer isso, fazer aquilo. Porque eu acho que os filhos já são bem competentes do que eles querem e fazem a oração para a pessoa certa. Tá, seja a religião que for, faça a tua oração do jeito que você acha que deve. Vai deixar o filho descansar e viver a vida dele no espaço de Deus e de Jesus. Que é isso, uma grande dádiva para aquele que já fez tudo o que tinha de fazer aqui na Terra. Quem sabe até se preparar para uma nova encarnação. Porque às vezes assim não acertaram tudo aqui, né? Vai ter que vir mais dar uma volta aqui, seja aqui, seja a cular, seja onde for. Como se sente o espírito recém-desencarnado que a família fica em agonia e tristeza constante. Ele quer ficar ali, né, minha sinha, mas não pode. Aham. Tem muitos que não tá preparado para a morte, filha. Tem que dizer, ah, eu posso morrer hoje, que eu já vi tudo que tinha de fazer, ele fazia não sei o quê. Mas se ele se encontra ali do outro lado, que nem saiu do cruzeiro, como é que ele vai fazer? Nossa! Você pe pegar com as coisas, que tem fio que é muito pegado com as coisas materiais. Então, deixe para quem ficou tomar conta, fazer as coisas, meu filho. Porque sendo a família sofre bastante, fica sendo becellada, põe ente querido que foi, que não quer que mexa nas coisas dele, que é que deixa, vai deixar mofando, vai deixar ficar lá para quê? Não vai trazer, não vai vir de volta para usar, não vem, vai vir de volta para usar o dinheiro. Girimba, que eu digo, né? Esse Bem entendido, né? Esse sofrimento, essa tristeza, essa agonia da família, É, ah, causa. É sim. Essa tristeza. Essa agonia, ó, que sentinte aí. Já tocando. Essa tristeza, essa agonia, esse sofrimento do espírito. É, ó, da família. Essa tristeza, essa agonia e sofrimento da família. É, Faz mal pro espírito recém desencarnado? Faz. Que tipo de porque mal? Porque daí ele não quer se desligar. Hã? Ele não quer se desligar. Aham. Ele tá sofrendo e quer ficar ali. Aham. Entendeu? E daí ele fica pedindo: "Ah, fulano me ajuda, fulano. Filho, uma lejada me ajuda, eu tô lejado. Tem que ser um pão para carregar o lejado." Ah. E daí tem os tratamentos, né, filho? reza, faz a hora que quer, porque nem tudo consegue uma religião só. Aham. Mas por ser espírita, ele já sabe, já tá eh preparado para isso. Aham. Então, o que ele faz? Ele faz a oração, faz meditação, ele ora, ele vigília, o Cium, né? Então, eu acho que o Cium tem que, cada um tem a sua hora. Quem contar, já vai encontrar. Se for espírito elevado, vem. Um dia vem. Mas também não precisa ter presta e não precisa saber nem quando e nem quem. Porque a vida, tem muitas vidas para vir ainda. Ô tio Mané, hum? depois que o espírito morreu, ele demora quanto tempo para reencarnar? Ele passa por um processo, um processo grande, filho, né? Às vezes ele fica estudando na espiritualidade, às vezes ele tem que se preparar. Tem filho que não fica muito tempo na terra, tem filho que vem, fica um três mês, tem filho que vem e diz, nossa, mas fulano partiu tão novo, ela tá com a vovôzinha, já mais ou menos com uma idade avançada, e eu, a, a, a fêmea esperou... O vi 9 meses, o vi chegou, ficou 2 meses, mas era aquele tempo que o espírito tinha que ficar com aquela pessoa. Porque quando o espírito vai encarnar, ele já escolhe o pai e a mãe, a família que tem que ser destinado. Na vida humana existe predestinação? Tá tudo programado ou existe livre arbítrio? É, o espírito tem no enfermita, mas às vezes ele tem que passar por uma triagem, né, filho? Porque às vezes ele tem que vir pagar a conta que ele deixou de pagar, né? Uhum. Eu digo, não conta esses materiais que você tem aqui. Uhum. Às vezes com a família, né? Uhum. Tá, vivendo em família, daí eu venho na, na prima, na tia, no tio lá, pra pagar mais um QI lá que tinha que acertar aqui. Entendi. Antes de encarnar existe uma programação. Sim. Quanto dessa programação pode ser alterada pelo espírito depois de ter encarnado? Tá, ele vem visitar o pai, vem visitar a mãe antes da concepção. Ele já é preparado para conhecer a família. Uhum. Ó, fulano vai ser o teu pai, fulana vai ser sua mãe, a família em tudo. Vem o anjo e prepara as coisas antes da concepção, que ele já tá começando a ser gerado. Entende? Então, toda essa programação existe. Daí vão dizer, ele encarnou. Uma vez que ele encarnou, quanto do que foi programado pode ser mudado? Tá. Às vezes depende do espírito. E assim depende da evolução dos mentores que falam em cima. Igual o professor falou antes, né? Isso. Claro. Sim. O senhor já viu acontecer alguma coisa exemplo, manifestação física de um espírito para ajudar um desen... um encarnado a passar por um momento de dificuldade? Sim, filho, se o espírito é elevado, às vezes tem voz, às vezes tem voz, às vezes tem da família, que já está há muito tempo lá, né? Daí vem para dar uma segurança ali, um, como diz um QI, ali, oh, minha filha, vou te ajudar, isso e aquilo, né? Se é numa doença, se é num problema difícil, se é alguma coisa que esteja acontecendo, possível, eles vêm ajudar. Como que um ser humano que tá ouvindo o tio Mané nesse momento pode superar um momento, um, uma situação difícil, um momento de dificuldade que ele pode estar vivendo? A pessoa em si, hoje em dia, vocês são muito nervosos aqui na Terra, ah, minha é. filha. Vocês já tiram até pedra na cruz de novo. <risos> <risos> Aham. Mas o que que é o estresse total do povo? E tem filho que não tem muita paciência, tem filho que tem ans pavio curto. Oi. Então, às vezes conversando com eu, eu da eh dando uma orientação, seja o que for. Ele vai fazer pairar. Que isso? Pairar assim, eh uma garuazinha assim em cima do sino, uhum. uma garuazinha assim para você relaxar. Tipo relaxar a sua matéria, relaxar o seu espírito, para você ficar com o pé Sem nichão para poder trilhar de novo. Graças a Deus. Não é assim, meu filho. Na graça de Deus. Uma garoazinha de Deus é é benéfica, não é? <risos> Sim. Sim. Na garoazinha da chuva também, quando você estiver muito esquentado, vai lá na garoa. Que daí já fica bem, Carminho. Antes de continuar, um esclarecimento. Tô entendendo que se faz necessário Quando o senhor chegou, o senhor disse que foi escravo. Sim. E deu o nome de Mané Baiano. Sim. Então, qual que é a diferença da linha qual a diferença da atuação da linha dos pretos velhos e para com a linha dos baianos? Em qual delas o senhor se sente melhor? Foi escravo porque eu convivi, né? Uhum. Certo? E meu filho, você sabe que a escravidão ajudou muito sim. Porque nós tinha muita pouca eh é... eh comedor, né? Dava tudo o que sobrava. A gente acabava porque tinha muito pouca alimentação. E daí nós começava a fazer o comedor e daí nós começava a fazer a oração. para pedir ajuda, por isso que o senhor faz as entregas para os orixás sagrados, meu filho porque a gente tem que ter uma, uma ligação com Deus, não tem? Sim Então é por isso, viu, que a gente fazia as entregas para as entidades, porque nós era muito soitado nós era muito judiado e se não fosse a princesa Isabel Ah, eles não mediam um não mediam tempo a sacrificar nenhum de nós para ajudar. Tantas escrava foi massacrado como esse escravo também. Hoje o negro aqui da terra é livre. Hum. Ele faz o que ele quer. E que não quer também. Mas aquele tempo nós era policiado, meu filho. Hum. Aquele tempo nós era comandado. aquele Olha. tempo nós era justo e santo. Os branco mandava mais do que os preto. Tem uma pergunta para fazer, professor. Hum. Qual que foi o espírito mais evoluído que o senhor já encontrou? E como o senhor se sentiu na frente hum. dele? Pai Tomás. Graças a Deus. Pai Tomás é um santo. do um elevado companheiro nosso. Graças a Deus. Aquele tempo, filha, já tinha Candomblé, aquele já tinha, te... aquele tempo já tá Candomblé. Já tinha terreiro, já tinha tudo. E você sabe que tinha o trabalho, que já teve muita guerra com Iansã. <risos> Cama e manjar. Aham. e com todas as entidades, né? É. Que são os elementares da água. E continua, meu filho. Continua. Nós é crescendo e aprendendo. Aham. Aprende com tudo que a gente pode. Agradeça a manhã aparecida. Que ela abençoa tanto o povo da nação, que é o corpo do cifre que são. E, meu filho, fique com Deus, fique com Jesus. Que Deus é maravilhoso e faz obras maravilhosas, seja religião que for, se você não tiver. Mas então converse com a divindade divina que te assiste, que vocês vão estar de um bom tamanho, meu filho. Graças a Deus Então o pai Tomás foi o espírito mais evoluído Que o senhor já encontrou Para mim, que encontrei A fara azul, tem pai João <risos> Tem pai Joaquim uh -huh. É Tem muitos pretos Nessa Caminhada, meu filho Mãe Benedita Que eu adoro oh. É É A mãe que cuida das crianças na redenção, né? Sim. Mamãe não. Dolores, que cuida da criançada. <risos> Tão benéficos, cosmínicos, a mais linda de mundo. Tem espírito que não encarnou na terra, que não ele é elementar lá em cima. E ela trata com tanto amor e carinho toda aquela criançada. Que chega até lá. Graças a Deus. Não só as crianças, como o filho já mais crescidinho, hum. que a vez se torna uma criança ao passar de perto dessa mãezona tão querida, que cuida de todo, tanto dos pequenininhos como dos grandão, que também precisa da carisma. O amor faz uma revolução na vida do filho. Graças a Deus. Não é mesmo, filho? Ó tio Mané. Qual que é o espírito mais denso que o senhor encontrou? E como o senhor se sentiu ah, na presença dele? E o que que diferenciou o senhor dele hoje? Ou se disse denso, a ah, mais denso é o mais baixo. Tipo, ah. mais denso, mais Sim. mais Mais raleazinho lá, coitadinho lá, é, né? É, não, às vezes eu falo assim, nem é tão, é mais trevoso também, às vezes, né? Uhum. Não é só, ah, coitado. Esclava Isaura é uma boa, é, pretinha, né? É, acabou com a Tereza. Não, tô falando tá. assim, o mais trevoso, tá. o mais denso que o senhor já encontrou. Ah, tem, tem saci pererê, tem um monte de coisa. Tem a negrarada, né? <risos> Ela tirando mesmo? Fi. Não, depois que o senhor morreu. Ah, que que eu fui? Fiz e tudo isso depois que o senhor morreu. Sim, mas ainda tem, né? Tem os bons e neve e tem os rasteirin, né? Tem. Tem. O senhor encontrou com algum demônio? Sim, de quantas cabeças? Que é isso? Por favor. Mas fi, tem espírito de tudo que é tipo. Tem. Qual que é o mais mais O ruim que o senhor encontrou. Tem enxudo de duas cabeças. Esse foi o que o, o mais ruim que o senhor encontrou. <risos> <risos> Uma só não servia, tem que ser a duas, né? Bom, pode ser. É. Mas, sim, ele fica na deles <risos> e eu fico na minha. O senhor então... já fez maldade? Pra quê? Ah, alguma vez todo mundo já fez, né? Alguma maldade. Ah, não, eu não matei ninguém, não. Hein? Não, mas depois que o senhor desencarnou, o senhor nunca fez maldade pra ninguém? Nem maldade, nada? Sim, meu senhor. Já? Já? Ah, oh, mandar não. Eu não posso fazer isso. A a direção é do senhor lá em cima do Mofins. Não posso, filho. Mas se alguém pedir pro senhor faz uma maldade para mim, tio Mané. O senhor não faz? Eu passei até que vou fazer, mas daí eu faço contra. Mãe te fulano que eu quero não ver na minha frente. Tá bom, deixa com eu. Daí eu vou dar mais substância para ele, né? Mas ué, eu ia pedir, né? Ai, ai, acho que eu esqueci. <risos> Entendi. Eu não tenho meu fio esse direto. Tá certo. É só a Deus pertence a a desligação de muita gente. Hum. Apesar que hoje em dia na tirania da da vivência dos vocês aí, é é pistoleiro tem qualquer lugar. Eita. É uma balinha que vai certinha, pronto, fio já tá lá do outro lado. Verdade mesmo. E, às vezes, o espírito se revolta e vem e acaba com aquele também. Se quer fazer Porque alguma coisa, faz, faz um, um bem. Você tem um certo do final, <risos> já? Não faz maldade, Sim. não. É, então, fala para a gente de uma maldade que não o senhor fez, mas alguém que o senhor conhece já fez a maldade em espírito. Sim, espírito Isso. que fez maldade para o encarnado. encarnado. Então, fala de uma maldade que o senhor conhece, que esse espírito fez... Conta como ele fez, e como quem hoje tá sofrendo maldade igual, pode neutralizar essa maldade estando na terra. Pra começar, filho, o filho que pediu não devia, né? Tá, aham. Uh -huh. É. Tá certo. Não devia. <risos> Eu já tratei de muitos filhos, que às vezes a pessoa pediu a maldade, mas às vezes é, tem proteção da família. que a gente pede proteção. Por isso que a proteção é uma benção divina. Uhum. Às vezes eu scie até tentou, mas não conseguiu. Uhum. Por quê? Já tem um parâmido ali que tá cuidando do seu. Si. Hum. Mas eu acho que existe, não me envolvo com eles. Porque se eu subir um degrauzinho, filho, eu não vou descer lá embaixo. A par a partir da hora que o Senhor tenha um ajuste. E ele vai conversar com o povo que comanda isso. Mas daí, meu filho, eu não desço, não desço a arrebanceira. Eu quero continuar subindo, isso. porque eu já tô num patamar melhor. Se o filho fez, ele vai ter a consciência, a pessoa que pediu e a pessoa que fez. Porque Jesus não deixa nada Nuaren. No Nada sem resposta. Tá. Você matou, você também é matado. Na outra vida. É, você fez, o outro mãe. também. Uhum. Então, Sim. é assim. Uhum. Meu filho, se quer fazer alguma coisa, faz o bem. Não <risos> faz maldade não. Porque isso aí não faz parte do vocabulário da negada aqui, que eu me dou de bem com eles. Se quer fazer alguma coisa, Faz o bem. É, faz o bem que é bem melhor do que fazer maldade. Né? Tá certo. A cura é bem distinta. Hum. Não é vir. É. Qual a decisão mais útil que o senhor já fez para sua evolução? E o que que motivou o senhor a fazer aquela decisão que foi tão importante para o senhor? Eh, eu já atendi muitas filhas, né, no hospital, nas coisas, nas, em tantos lugares, né, filha. Eu acho Deus, você vai dar mais uma permissão para o corpo desse vivificação. É benéfico. Né? A vida vai ter mais um tempinho para ficar na benção divina de Deus, não é? Hum. Isso é muito bom, minha filha. Fazer o bem, fazer a iluminação do ser, si, ajudar o ser. Si. não fazer a verdade, a verdade não, não não leva ninguém a subir os grandes degrau da evolução. Sim. Não sei se na realidade era isso que você queria saber. Não, não, pode ser também, se for uma hum. boa explicação. Eh é... E qual decisão agora contrariou disso que o senhor já tomou, que atrasou o seu crescimento? O que que motivou o senhor a tomar aquela decisão que depois o senhor reconheceu ser errada? Não devia ter feito isso, né? É. Eu ia pedir perdão pra Deus. <risos> a Deus. À Luzivina, a minha mãe Santa Pretinha, que eu amo tanto. É. Que perdi perdão, meu filho. Aham. Deus sabe a necessidade de cada um, sabe? E às vezes eu fiz um deslize, né? Uhum. Fez um momento espontâneo. quando quando dependeu eu já não tinha mais como fazer já tinha acontecido então daí vamos clamar e pedir a Deus que a perdoe que se eu puder fazer uma coisa de befeituria eu possa fazer pro pro ente querido lá que como diz assim que eu mal fazia, que eu eh o danifiquei com ele eu fiz uma coisa assim, mas eu gosto mais fazer o bem. Uhum. Mal não tem com eu. <risos> da fé. Qual? Não é assim? Sim. Tem que ser por aí, né? É, com certeza. Qual? Claro. E o que que o senhor mais gosta de dizer no ser humano encarnado? A bondade. A bondade? É. Por quê? Espírito progressivo e iluminação. Você tem que se amar. Você tem que se amar primeiro para depois ele amar o próximo. Hum. Às vezes eu não tem tanto aquele amor. É tão bom. Eu digo assim, abraçar assim coração com coração, que é divino e que ilumina todos os sítio da face da terra. Às vezes eu sinto tá tão triste, tão nervoso, encontrou aquela amiga ou encontrou um familiar, não sei o quê. Abraça coração com coração, porque são essências. que seja junto. Que graça, sabe? Que profera. Dentro de cada um deles. Sim. Não é? Filho? Sim. Veja, de coração com coração, mês e aqui mesmo, coração com coração. Sim. Que o Senhor fica benéfico. É? Iluminado. Hum. A luz do Senhor brilha em qualquer lugar. Hum. Mas ore e vigile. Uhum. É, como diz assim, se prepare. Faça as boas coisas. Não dê ouvido para a maldade. Não veja que tudo é um erro. Tudo são princípios. Mas errar nunca. Procure fazer o melhor do melhor, primeiro para você e depois faça para o próximo, porque o próximo tá bem próximo de você, meu filho. Vamos terminar? Hum. A gente pode tratar um pouco sobre mediunidade. Sobre? Mediunidade? Sim. Qual que é a diferença, como a pessoa sente a diferença entre estar incorporada e não estar? Sim, a incorporação é uma coisa boa, as vezes o médico está meio, é, eu digo tinhosinho, meio nervosinho, não sei o que, porque as pessoas tem que estar tranquila, <risos> tem que fazer meditação. para que prepare o terreno, para que as boas energias chegue para seu meu filho. Não é que eu, eu não sou médium, eu tô mesmo, todo mundo é médio, mas vai de vocês saber é preparar o seu eu para você dar abundância para o próximo. Como uma pessoa pode preparar o seu eu para dar abundância para o próximo? Orando bastante, uhum. se policiando, se vigiando. Um doente não trata de outro doente. Uhum. Tem que ser o são para tratar de um doente. Um médico bom especialista, um médico bem elaborado. É tratar das chagas, das curas do si no dia a dia. E uma boa oração, um bom passe, uma boa energia... Tomem bastante água, que a água é pura, que a água é uma benção divina, que fica, forma uma fonte dentro da matéria de vocês. Que tem filho que toma muita pouca água. Mas a primeira coisa que eu estiver agoniado, tome uma água, meu filho. Ora a Deus, peça a Deus, me dá benção a tua força, a tua paz. Que eu seja guiada pelas tuas bondosas mãos. que assim eu sou feliz e deixarei todo mundo que chegar até mim feliz também. Desse, por falar em felicidade, qual ponto ou música ou entoação ou cântico que o senhor mais gosta? Que eu gosto. Deus, iluminais e os vossos guia, com a glória desse dia eu vou pedir. A meu Pai eu chalar a força, a proteção no canzual. Deus, iluminais e os vossos guia, com a glória desse dia eu vou pedir. A meu Pai eu chalar a Força Nossa, proteção, proteção no canzua. Uh, graças a Deus. <risos> é Deus na fita, no coração do singo. Ah, música traz felicidade pro coração das pessoas? Tais. A pessoa deprimida tinha que escutar oração, seja evangélica, seja religiosa, <risos> seja a, a música que for, meu filho. Qualquer uma. Né? Que isso aí brilha no coração de qualquer uma. O qualquer um. É. Então vamos ver um, a segunda que o senhor mais gosta, a segunda canção que o senhor mais gosta. Qual é, é que é? Você quer tem a que o senhor mais gosta? Tem uma que o senhor chega, que o senhor gosta, tem uma... Dá uma banda que o senhor gosta, tem uma que o senhor canta lá no mundo espiritual, como é que é? Canta ah, eu uma... canto sempre, minha filha. Diz que um... quem canta seus males se espanta. Graças a Deus. Valei-me, senhora parecida, que no Brasil és a padroeira. Valei-me, meu orixá famoso, de noite e dia em qualquer lugar. Nós, na graça de Deus, louvado seja nosso Jesus. Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Já deu para fazer o um livro, filho. <risos> Eu gosto. A vida da pessoa só anda para trás. A vizinha Tá conselha. É guia de umbanda. Tá. Por quê? Despreconceito e como pode ser curado? Tá. Pra pessoa que não acredita, é, pra pro pessoal parar de achar que tudo o que acontece de ruim é na umbanda. É, a origem está em um guia da umbanda e normalmente o Exu. Hum. São todos Filho de Deus, não são? São. É. Fim, vamos fazer um, um relato aí, né? É o ato. Tá. É... Eu sou o Tchumamé, né? Estou trabalhando, orando aqui para o ser. Uhum. Só que antes de eu vir aqui, meu aparelho limpou tudinho a casa, né? É, é. É, ela impôs. Graças a Deus. Isso. Não. Mas só que a limpeza espiritual não foi feita. Eita. Entendeu? Eu segundo. Eu preciso de um auxiliar preparar o chão pra mim vir trabalhar. Aham. Então vem. Tá. Eu tenho amiga. Amiga ali. Aham. Uh -huh. Ela vem preparar o terreno, o botar dela? o tapete, botar a serragem para mim eu suar ao <risos> pé, para mim rezar e orar. Uhum. É que os Exus faz. Eles preparam o terreno para os orixás chegar. Nossa. Bem, filho, são muito importantes os Exus. São. São porque O braçal é deles, uhum. né? Uhum. Claro. Então, nós precisamos dos pequeninos. Às vezes vem os Cosme uhum. purificar. Deixa eu colocar aquela aguinha aqui, a minha, a minha ali. <risos> é, faz aquela brincadeira, faz aquilo. Eu chego aqui, eu posso pisar aqui. Uhum. Nós precisamos deles. Porque em algum lugar, eles têm que ir. Não, isso não, como sorrichar. Porque, enfim, vocês não tem auxiliador para fazer limpeza, ah. para fazer as coisas. E todo lugar tem, enfim. E eles também são os guerreiros. E não que ele vai ficar a vida inteira fazendo aquilo. Porque a imensidão é grande. Então eles também vão subindo o degrau. Olha. E daí tá vindo os outros, e daí tá vindo os outros, mas tem um que gosta de fazer aquilo. Quem é Leo Dico? Mamãe Boruke. O que ela faz? Salu banana. São que trabalham com argila, que trabalham com a sareia removediça, que trabalham com equipes, que são espírito que você adoças mão delas com mel. Né? Para que que o mel? O mel adoça. Adoça. O mel é bom para muita coisa. E são o que as não me por que faz. Né? É que nem as oncinha que ficam na beira do mar. As oncinha não estão penetrada, elas estão flutuando em redor daquele imenso mar do universo, aonde a minha mãe Iemanjá, a minha mãe Ansan, né, guerreira lá, então purificando as coisas por Deus irmãos. Chegar. E os marinheiros na beira do mar para proteger meu sítio. Ah, <risos> graças a Deus. Não é assim, enfim. Oh, uh, graças a Deus. Por cima né? Tem alguma ah, uh, algum tópico, alguma pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria de trazer pra gente, algum ensinamento que eu não, não toquei agora a gente tá realmente finalizando. Senfi, eu quero que você continue na tua jornada. Uhum. Que o teu caminho é longo. Uhum. Que muitos mais vezes quero estar próximo e ajudar todas as pessoas que precisam, o povo da nação, que o corpo deles fique sã. Que todos esses bons obreiros de Deus derramem uma partícula de benção em cada um, que seja uma estrela linha benéfica. Lá iluminar a jornada de cada um, é isso que eu quero, que você seja bem feliz e que todos que orem, vigilem e caminhem com muita fé, com muita garra, para que as bênçãos sempre recaiam a sobretudo. cada um de vocês. Um abraço bem apertada para todos meus filhos. Fique com Deus e fique com Jesus e com o povo da nação que é o corpo do Senhor que santo. Graças a Deus. Certo. Graças a Deus. Então, para fechar eh às vezes todo mundo gosta de ter uma mensagem do próprio guia, né? Sim. Mensagem do próprio guia tão bonita. É. Sim. O senhor não quer mandar uma mensagem para o seu aparelho, e lá no futuro ela vai ver isso aqui. Sim. Mas assim, manda uma mensagem para o seu aparelho, a mesma mensagem que qualquer guia mandaria para o seu aparelho que está ouvindo aqui, que é médium. Uhum. E manda uma mensagem para o seu aparelho, igual o senhor acha que todos os guias mandaria para o seu aparelho. Pelo trabalho abnegado que faz, pelo esforço no estudo, a disciplina. Sim. Eu quero que esse meu aparelho Seja abençoado com o galinho do monte, com a água da fonte Se tiverem pé não alcançarão, se tiverem mão não pegarão Se tiverem ouvido não virão, se tiverem boca não falarão Se tiverem olho não enxergarão Se tiverem laço não laçarão Assim como os doze apóstolos seguiram o Cristo Consolador Tanto na alegria como na dor Que fica com Deus e fica com Jesus Um abraço bem apertado e uma iluminação benéfica em todos os cílios Que onde quiser que esteja Seja beneficiado Com essa prece, com essa oração Louvado seja, seja. Graças a Deus Graças a Deus sim. Muito obrigado Agradeço a você meu filho Que Deus te dê muita paz, muita luz Que seja um progresso de evolução E que você seja Essa pessoa benéfica Que está aqui Disposto A escutar Uma palavra desse escravo benéfico e iluminado Que Santa Isabel te proteja e te cubra com o manto divino, santíssimo e sagrado Para que você possa estar sempre em pós do auxílio necessitado Que assim seja Se quer fazer alguma coisa, faz o um bem Não faz maldade não oh, Tio Mané, o senhor oh, já vai embora? Vou Então não tem um ponto que o senhor... Vou cantar, que o senhor gosta, para alegrar a sua partida. Ah, sim, vou cantar bem bonitinho, flormozinho, né? Uhum. E lá se vai de mar à fora. Os filhos e são mateus e com a mão vai puxando a água. E com a outra vai dizendo: "Deus". E lá se vai maravilha, oh filhos e são mates e com a bomba de pus da água e com a outra bandeira de Deus. Graças a Deus. Certo, filho. Vamos lá. Agora vou de verdade mesmo. Sabe, meu filho, sabe a banda de vocês. E saia de mim, né? Salve, ah. graças a Deus. Salve, minha mãe santa, parecida hum. cópia com o manto de mim, no você que te ensagava. No Todos os filhos da paz e da terra, que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos a Deus e a Jesus, aos nossos irmãos que nos assistiram nesta hora, neste momento. A Zé Maria, cheia de graça, o Senhor e o Convosco, bendita, sois vós entre as mulheres, bendita, ofertura, o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. E assim seja. Amém Jesus. E daí, menino. Graças a Deus. Eu conversava com a senhora só um momento, hã, ah. perguntar para a senhora há quanto tempo a senhora trabalha com a mediunidade, eh, na em prol da caridade. Ah, faz tempo. e eu tava aqui, acho que desde que uma disse desde o início, né? Uhum. Mas eu que tava com uns 17 e 18 anos. 18 anos já. Uhum. E a senhora tem a visão? Tem. A ver os espíritos. Vejo. É que eu vejo. E vejo vejo os... bonitinha, né? Tudo também. A senhora vê os espíritos assim, igual o senhor me vê assim? Sim. E a senhora vê toda hora quando eles decidem aparecer? Você decide aparecer. Ah, às vezes eu virei nas casas das pessoas, penso como no, eu faço a concentração e eu já vejo se há algum problema, alguma coisa assim. Uhum. Daí eu já falo, né? É como se fosse uma foto que viesse uma coisa assim, sabe? Entendi. Assim. Enquanto eu cheguei aqui pela sua visão, quem que a senhora viu já? Olha, você tem uma iluminação muito grande, né? Os ventores que chegam perto porque você trabalha com muita gente, tanto tem eh eh entidades masculina e tem feminina também. Uhum. Né? Que que estão próxima de você. Mas você já vem com esse progresso para fazer isso aí. Tá certo. Então continue, que a gente vai amar muito. Oh, pai, que você graças a Deus. <risos> Mas se page nem mal, só para a gente entender, nem é para eu pesquisar sobre mim não. Eh, a senhora vê o espírito? Quem que a senhora viu? Com que como que ele parece? Como é que é? Não, eu vejo assim. Você disse assim que eu venho, eu não trabalho. Isso. Né? Já venho todos os entidades que vem, que já estão acostumado a trabalhar comigo. As crianças, okay. né? Que já vem junto hum. as outras outras entidades que trabalham em outras linhas porque elas também já figuram de segurança, claro. né? E foram oh, meus guias que eu vejo o próximo, né, e que acompanham os outros também, né? Aonde você vai, você, eu tenho uma facilidade assim, onde eu tiver assim, eu enxergo eles. Tem gente que diz que não é bom ter a vidência porque se vê espírito feio. É verdade? Sim, mas é também um ser, não é? Nossa, realmente É o ser de Deus Ele merece amor igual a todos Sim Às vezes mais do que aquele bonitinho uhum. Porque ele está ainda em uma fase de crescimento né? O espírito ainda está em uma fase de crescimento Ele também vai passar por uma outra etapa Ele vai subir né? Ou está lá, é sujo, com um atrapilho ou, ou com o corpo deformado Alguma coisa assim Mas ele vai se identificar pro crédito. Ele vai crescer, ele vai se tornar uma pessoa linda. Graças a Deus. Né? Só para contar, a gente conversou um pouco antes, até achei interessante pro pessoal pode saber. Quando a senhora vai ao cemitério, pela vidente a senhora vê todo o povo do cemitério. Sim. Como é que é a hora que a senhora chega quem tá lá, a hora que a senhora entra quem tá lá? A senhora falou que tem um povo pra um lado e outro pro outro, tem quem salva, tem quem fica no cruzeiro. Sim. Quem são essas entidades? Como é que é essa ordem, assim, do cemitério, um pouco do jeito que a senhora vê? Tá. Quando entra tem os porteiros, né, que ficam lá, porteiro Sim. que eu digo, que são delicionando, cuidando ali, né? Espíritos? É. E quem que são? Não, que nem os que comandam o cemitério ali, né, no caso, o seu tranca-rua. eh o mugi que gira lá, né? O mugi é o quê? O gum. O gum? O gum mexi. E ele é um cavaleiro? É, é um cavaleiro. Ele tem essa aparência? Tem. Mas ele não tá montado no cavalo, né? Ele roda também. Pode. O cavalo. Aham. Entendi. E o senhor toca a rua? Seu tou carro tá bem vestido com os pertences que ele usa, né? A capa, o chapéu, né, a cartola. Por os... e que, mãe? Daí entrando. Isso já é a porteira tão doida. É. Goida. Tá. Daí passou. Isso entra. lá no terceiro, quarto túmulo da esquerda já tem a a entidade que fica sentada lá no túmulo ou a lenda. Eles têm as quatro que eles vão ficando, né? Entendi. Até chegar lá no Cruzeiro. E no Cruzeiro quem que fica? Aí, mule. Aham. Bem, que ele recorde todos os sábio ele. Sim. Que aparece que ele tem. Sim. Ele é o um senhor, assim, a senhora, é meio entidade, é a As roupas mais que eles usavam, às vezes da época, essas coisas, né? E ele gosta muito de cobrir o rosto. Portanto, que ele trabalha no centro, ele põe aquele negócio que cobre o rosto. Ah. Entendeu? É, como é que eles falam? É um negócio que ele põe em tudo, assim, né? Entendi. Que cobre. A palha, né? É, a palha. A palha da costa. E o seu caveira fica onde? Ele fica rodando. Ou ele fica lá atrás, junto com as outras entidades que tem todos ali no comando, né? Que ficam ali atrás, que na frente você faz uma oferta, atrás da cruz você faz outra, né? Uhum. E fora são os outros que ficam rodando né? pelo cemitério inteiro. Entendi. Porque Essa... é uma falange grande. É grande, né? É grande. Esse daí é o jeito que a senhora viu uma vez ou sempre eles estão nessas posições? Não, sempre que a gente chega eles estão num lugar, estão no outro. Ah, entendi. Porque a gente tem que pedir licença, a gente não sabe, a gente tem que pedir licença, porque ali é um comando, né? Pedir licença? Não. para entrar no cemitério, porque você tá, ele é comanda ali. Mas por que que tem que pedir licença? Porque ele. Se não pedir o que acontece? Às vezes dá uma casualidade de você resbalar nele. Entendeu? <risos> porque você não tá enxergando. Dá é. uma tropeçada. É. Ou meio, é, você é um médium, assim meio, né? Dá. Parece aí. que existe uma diferença entre médium vidente e médium que não vê. Sim. Quem é vidente, os espíritos exigem que não tropece neles, é, é isso? Daí você desvia. É assim com a senhora? É. É. Daí você desvia ele. A senhora disse que já tomou um empurrão? Já. Como é. é que foi? Conta a história. Dei uma tropeçada. Eu fui muito rápida para entrar e dei uma tropeçada. Mas eu fui, não cheguei e caí porque ele não deixou. <risos> Mas por que? Por que esse barulhinho? Sim, porque eles estão ali, você tem que pedir licença. Então, uns quatro, é, 14 passo mais ou menos na frente do cemitério, você tem que pedir licença para o comando que tá lá dentro. Você acha se diverte, né? Sim, porque eu converso com ele numa boa, né? Eu vou fazer o quê? Só não fica, não, não é comer? uma água para Não, para quê? Não. É, a verdade, é a mesma coisa você chegar na casa lá, você vai bater, a pessoa vai atender, você vai cumprimentar, você vai saudar, né? Sim, claro. E né? no caso que está bem, né? Conta um fato que a senhora teve já quando a pessoa morre e a senhora já contou que já viu enquanto tava ali no velório? Sim. Perto do lado do caixão? Sim. E já conversou com ela? Não, ela só passa. Conta um fato. Né? Então foi? foi só falou que ele tinha feito de tudo e que não que não conseguiu. Então a senhora chegou no zelório, ele ah, tava lá. Tá. Do lado do caixão. Isso. E aí a senhora puxou papo com ele? Não, eu só pedi para ele descansar em paz, que Deus iluminasse o espírito dele. Ele só meio disse assim: "Eu tentei, mas eu não aguentei". Entendi. Né? Porque às vezes fica, né? Apesar que não no não no, no, no desligar e ele já fica um, né, a pessoa passa por um, é, já vem a pessoa receber tudo, uhum. mas às vezes o espírito não aceita certas coisas. Não aceita. A pessoa sai e vai, né, tem espíritos que já são mais esclarecidos e outros não. Huh. Porque daí eles vão, né, eles sigam lá no tratamento, é, pra fazer até eles aceitarem aquelas coisas, né, mas é uma barreira muito grande para você passar para uma elevação lá. Porque primeiro você tem que passar para parte um brau. A parte um brau é um uma passagem muito difícil. É. Sim. É a mesma coisa você passar num lodo para você chegar num negócio limpo pleno lá em cima. Entendi. Hum. Então até fazer aquela passagem. E eu já até parei com muitas pessoas que eu já fui dar, que eu vi dizer, será que a pessoa tá boa? Como é que tá? <risos> daí eu vejo, eu fico com dó, daí eu rezo, daí eu peço, porque tem espírito que ele não aceita. É difícil aceitar. Aqui <risos> ela é conhecida aqui na região por ser essa senhorinha querida que vai na casa das pessoas sem cobrar nada. pela sua vidência, senhora Ver Espiritu lá e conversa com eles, encaminha, direciona sim. e descobre o que que é. Sim. A senhora contou para mim um caso que o pessoal que tem familiar em coma chama a senhora também. Sim. Conta pra gente aquela do pai que tava do lado da cama, que era um vírus. Ah, sim. É, uma pessoa assim me chamou para mim, lá veio, daí eu cheguei e deparei com a pessoa na cabeceira. da cama, o espírito. O espírito. A pessoa tava em coma. Tava em coma. Aham. E daí eu perguntei se ele tava ajudando, tava atendendo dela. Ele falou que <risos> tá ajudando, e... tá atrapalhando, é. né? Daí ele falou que era marido dela e que era para daí eu perguntei: "É o marido desencarnado é, ou encarnado?" Desencarnado. Desencarnado. Que era para ver que o problema era um vírus que tava na cabeça dela. Quase isso, tá encarnado no sonho. Eu tava dormindo e saí do corpo, né? É. Mas nesse caso ele tava desencarnado. É, ele era desencarnado isso. já há tempo. E daí só ela conversou com ele. Daí ele disse que era para fazer uma avaliação, que era um vírus que tava deixando ela em coma. Daí eu falei com a pessoa, e daí ele falou com o um médico, e daí eles deram um remédio que eu perguntei o que que ela tava sentindo. É. Daí eles falaram que ela tava com uma gripe forte. quando entrou em coma. Daí eles deram remédio para gripe hum. e mataram o vírus e ela voltou da coma. Olha, uma coisa simples. Simples, que às vezes você não sabe, né, a pessoa às vezes pode partir sendo sincero o dia do, da partida dela. Uhum. Na partida dela. É, pode ficar em vegetando até chegar o dia, é, né? Ficar sofrendo ali. É. E a senhora quando viu aquele senhor, a senhora sabia a diferença se ele tava encarnado ou não? Dá para saber pela dá, vivência? Dá. Dá. Como é que é? Para ver como é o espírito, porque o espírito é uma sombra. Ah, né? Sim. Ah, nós temos eh a matéria, né? Tem 70% de água. Eu não sei se é isso, mas ou menos ah que a pessoa tem, por isso que a pessoa pesa. Ah. Né? Ah, mas a parte carnal, essas coisas Agora o espírito não, ele é é é ele ele evita. Ah, tem não, a minha pergunta é assim. Dá para saber quando um espírito aparece ali para a senhora se ele já é desencarnado ou se ele só tá fora do corpo e o corpo tá dormindo normal, né? Dá. Algum lugar? Dá. Que diferença que tem? Porque o espírito é livre. Aham. E quando tá desencarnado, ele tem um vínculo com a matéria. Dá para ver esse cordão? É, o cordão. Dá para ver. Dá. Aham. Entendi. Claro. Que daí você sabe se o espírito você é Você é desligado ou não? Entendi. Então o pessoal chama, a senhora vai, o que a senhora Sim. pode fazer, a senhora faz, não cobra Sim. nada? Sim. Não. Porque é uma benção de Deus, se Deus me deu isso, eu acho que vai muito da pessoa, né? Claro. Faz sentido. Né? Sim. Ajudar, né? Ajudar. Hum. Não faz mal a ninguém. A senhora não gastou nada pra ter isso? Né? Não. Vai cobrar? É. Entendi, tá certo. Por que que a a senhora eh concedeu a gente falar com o espírito através do seu aparelho, no diálogo com os espíritos? Porque eu também já tive, né, algumas coisas assim que que foram gravado, que foi fit, e as pessoas gostam. E eu acho que eu tô fazendo eh uma coisa que pode ser bacana, né, para outras pessoas que precisam. entende? Vai ter é. informação aqui informação. que se que sirva para alguém. É. Nem que seja ah, ah, não gostei de nada que falou. Não ah, gostou da alegria do do vô. Então. Tirou. Catano spot. É, vou dizer, o bem e ou mal, não tá fazendo mal a ninguém, só tá ajudando. É, pessoal alegre, né? Né? Graças a Deus. Será uma pessoa muito alegre. Graças a Deus. Você, muito a Deus. você é muito bom. Louvado seja. Então seja. eu quero agradecer assim a ter aberto sua casa, ter permitido que a gente falasse com a senhora e colhesse esse esse ensinamento Formativo, do tio Mazé, né? Essa formação. Isso é muito bom. Graças a Deus. Que Deus te abençoe e que você continue na jornada que nós caminhamos junto. Que assim seja. Graças a Deus. <risos> tá bom. Louvado seja. Amém. Deus ilumina e os vossos guia com a glória desse dia eu vou sentir a meu pai o xalá a força a proteção nunca no zuma Deus ilumina e os vossos guia com a glória desse dia Eu perdi a meu Pai Oxalá, a força, força a, proteção a proteção no canso ar. Uh, graças a Deus! É Deus na fita, no coração do Senhor. Qual que é o nome do Senhor e que significado tem esse nome para o Espírito? Mané Baiano, né? Eu sou um escravo baiano... Não te basta, mata aí bastante. Sofri bastante. Que sei escrava, meu filho. Não é faz, não, não. Mas graças a Nossa Senhora do Bomfim, a luz divina brilha em qualquer lugar a meu filho que eu se tiver. Uhum. Meu filho, se quer fazer alguma coisa, faz o um bem. Não faz maldade não, não é, filho? Sim. Beijo de coração com coração, meu filho. É aqui mesmo, coração com coração. Que o Senhor fica benéfico.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 Sim, um alejado, uma ajuda otalejado. Tem que ser um pão para carregar o alejado. Balei mi senhora aparecida, que no Brasil é a padroeira. Balei me vê o de chafaroso, de noite e dia em qualquer que lugar. lugar. <risos> Néis, na graça de Deus. Louvado seja nosso Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Já deu para fazer o um livro, enfim. <risos> Eu gosto. Força bayana, força fica na Força do mar descaega esse espelho leva pro fundo, pro fundo do mar Força bayana, força fica na força do mar descarrega esse espelho leva pro fundo pro fundo do mar meu filho se quer fazer alguma coisa faz o um bem não faz maldade não não é filho sim beijo de é coração com coração meu filho é aqui mesmo coração com coração que o senhor fica bem